А насправді не було ніякого ланцюга, і той парубок не хотів її задушити, аби відняти хліб. Не інакше як вистежив, що дядько Сава пригостив її хлібом та цукром. А може, примарився парубок у вишитій сорочці? Е, е, ні, парубок у вишитій сорочці не примарився. Славний такий. Чорнявий, смоляний чуб. Ось тільки лице скривлене і очі страшні. Бо голодний, а тому нездоровий, хворий. Просив хліба, щоб підкріпитися, а вона йому не дала. Дев'ять. Галя зводиться у шумкому житті, у співі жайворонків дивиться на окіл. А може десь вигляне чубата голова? Не видно. А коли? А коли вмери з голоду? Повагавшись, Галя засуває руку за пазуху, дістає скипку хліба і підносить перед собою. Тримає так, що видно хліб і в і сонцю, і всьому білому світі. Повинен би побачити, бо той парубок, що стежив за мене, що біг назад. Лише листучі зелені хвилі Молодого жита Галя дістає за пазухи Грудочку білого рафінаду І простягає перед собою Поглянь Хіба ти не бачиш Ось цукор Ось хліб Ще й співається Там Василько косу носить Тонкий голос переносить Не бачить не чує, поїхав за десно Руки опускаються, як зів'ялі, і Галя поволен плине зеленим морем до села, що вже ген-ген закучерявилось яблуневими та вишневими садками. Грабарка скрипить немащеними колесами, гнідий кінь покиує головою, що важко обвисає. А він зодирає раз по рази її вгору, наче боїться загубити на курному сільському шляху. Карпогнилоквас вступає обіч грабарки, і його довгообраза голова також обвисає на груди, то він раз по раз сіпає нею, наче також боїться загубити. «Карпо! Карпо!» – гнилоквас не чує. Тоді Юстина, що сидить на лавці під боренням, вже не кличе, а зойкає, якнай На той зойк знелокват зупиняється, дивиться на кітку болотяною каламуттю сонних очей. «Че розтогнеш?» – питається. «Ще жива?» «А ти на сюди?» – просить Юстина. Карпогнілок квас з батогом в руці чолапає до тітки. «Іде я тобі, муртні?» «І сижу та жду тебе. Возеш когось?» І киває на грабарку, з якої стремлять угоручі істемні, з якоцюблі пальці. «Лизу, можу і вас підвести?» «А куди підвести?» – питає Юстина. Та до ями куди ж? Е, е, до ями не хочу, лагідно відказує тітка Юстина, рада, що Карпогнелоквас спинивсь спіниста балакає з нею по-людськи. Хочу на цвинтар, а не до ями. Зараз? Та ще не зараз, бо годний дух перевести. Як годна перевести дух, той перевод собі. А на що кличеш? Без гніву гнівається Карпогнило Квас. Бо в мене робота, село велике. Поки об'їдеш туди-сюди, то ти ще з тобою балакай. Дурна ти, Юстина. Бо й справді дурна, лагідно згоджується Юстина. Візьмілася. І подає йому якогось вузлика – що сіріє в бур'яні під лавкою. Ходила у Петрівку до брата Сави, то він трохи риби дав закропитись.